Bună ziua, dragi ascultători! A doua modalitate de fixare, păstrare și transmitere a revelației divine este Sfânta Tradiție. În sens teologic, prin tradiție se înțelege totalitatea adevărilor revelate, dar care nu se cuprind în Sfânta Scriptură. Se știe că modul de apropovădui al Mântuitorului și al Sfinților Apostoli a fost cel oral, prin viu grai. Mântuitorul n-a lăsat nimic scris, și de asemenea cei mai mulți dintre Apostoli. Scrierile rămase de la Sfinții Apostoli formează Noul Testament, dar ele sunt scrise spre a răspunde nevoilor celor care le-au fost adresate. Deci, au un caracter ocazional. Așadar, scrierile Noului Testament nu cuprind totalitatea învățăturii propovăduite de Mântuitorul și de Sfinții Apostoli, sau, altfel spus, o mare parte a învățăturii și propovăduirii făcute de Mântuitorul și Sfinții Apostoli nu s-a fixat în scris, dar ele au rămas în memorie. În această privință, Sfântul Evanghelist Ioan spune, sunt încă și alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus, care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, mi se pare că nici în lumea aceasta n-ar încăpea cărțile care s-ar fi scris. Iar în alt loc, tot Sfântul Evanghelist Ioan spune, încă și alte multe semne a făcut Iisus înaintea ucenicilor săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Deci, acea parte a semnelor, minunilor și învățăturii care nu s-a păstrat în Sfânta Scriptură, dar s-a păstrat prin viu grai, formează un tezaur la fel de prețios ca și cel al Sfintei Scripturii și se cuprinde în Sfânta Tradiție sau Predanie. Pe de altă parte, sfinții apostoli au fost trimiși de mântuitor să propovăduiască Evanghelia prin viu grai, mergând învățați toate neamurile, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Căci el însuși le-a dat tot prin viu grai. Sfântul Apostol Pavel confirmă acest adevăr când spune, Credința vine din auzire, adică din predica vorbită. Iar auzirea vine din cuvântul lui Dumnezeu. Sfântul Ioan, în a doua epistolă a sa, spune, Multe ama vă scrie, dar n-am voit să le scriu pe hârtie cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă grăiesc gură către gură, ca bucuria noastră să fie de plină. Trebuie să reținem faptul că scrierile sau epistolele Sfinților Apostoli nu conțin toată învățătura pe care le-a dat-o sau urma să le dea prin viu grai, iar ceea ce le-a transmis prin viu grai și deci nu s-a scris, s-a păstrat și s-a cuprins în sfânta tradiție. Trebuie de asemenea menționat faptul că și ceea ce s-a predicat, deci s-a transmis prin viu grai în fața comunităților de creștini, avea ca sursă sau provenea tot din descoperire sau revelație divină. De aceea, conținutul acestei învățături provenite din revelație divină, fie că apostolii au scris-o, fie că au transmis-o prin viu grai, are aceeași valoare ca venind de la Dumnezeu. Deci, precizăm prin aceasta valoarea și importanța egală a Sfintei Scripturii, care conține ceea ce s-a scris din învățătura dumnezeiască și a Sfintei tradiții care a memorat ceea ce nu s-a scris din învățătura revelată. În acest sens... Scrie Sfântul Apostol Pavel Tesalonicenilor. Drept aceea, fraților, stați neclintiți și țineți predanile pe care le-ați învățat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră. Trebuie arătat și faptul că însă Sfânta scriptură sau Biblia a fost scrisă pe temeiul sfintei tradiții. Prima carte a Noului Testament s-a scris abia la anul 43. Deci, după zece ani de propovăduire prin viu grai, iar ultima la sfârșitul secolului întâi. La fel și Evangheliile lui Marcu și Luca s-au scris pe temeiul sfintei tradiții, care păstrase în memorie toate faptele și învățăturile. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!